Den fjärde partiledaren att gå upp på scenen var Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och eh, han höll, eh, jag tror att det var det längsta talet eh, hittills under Almedalsveckan eh, och eh, jag tycker ändå inte att han kommer så många konkreta saker men vi kommer komma in mer på det. Eh, Magnus, vad är dina första känslor så här direkt efter vi har sett Jimmy Åkessons tal? Det är att, han, hans, jag tycker att hans... Eller deras valdevis. Eller Almedals devis, Vi är på riktigt avslöjar en hel del saker. I slutet på talet så kommer vi fram till vad han åsyftade med själva idén om att vi är på riktigt. Jag fick en helt annan association... När jag såg det som, som så att säga, slagord på, på backsliden. Och min känsla var att det är viktigt för socialdemokraterna att understryka att de är ett riktigt parti. De har någon form av problem, problem med självbilden. Att de, att de känner sig undanskuffade och de känner sig som inte en del av etablissemanget. Vilket de vill vara. De vill bli omhuldade och kramade av etablissemanget. Vilket deras politik och utspel har, har visat tydligt. Och det fick jag som en känsla att det där var någon form av eh, att understryka att de är på riktigt som en del av alla andra. Mm. Och det var ju mycket i talet som kände som att Jimmy väldigt gärna ville vara en del av den här klubben. Visst, han pekade såklart på att det är skillnad på på vi i Sverigedemokraterna och ni i Sjuklöven. Men samtidigt så var det flera saker som pekade på att han gärna ville vara en del av deras klubb och att ingen skulle titta snett på honom i fikarummet. Ja visst, så är det ju, så är det ju. Men jag tänkte innan vi går in på det här med talet, vad som sades, så skulle vi titta lite grann på hur det sades och själva, själva formen för det. Och en sak som jag noterade som jag måste säga är fullständigt vansinnig det är att jag räknade till sex stycken livakter. <laughs> Jimmy Åkesson som då är en, en nationalistisk, förment nationalistisk i alla fall enligt sig själv politiker i Sverige idag behöver sex livvakter. Det är alltså samma nivå som, som statschefen alternativt då eh, eh, våran, eh, våran eh, vad heter det? Statsminister heter det. Eh, och det säger galet och där ser man också att eh, säkerhetspolisen har bedömt det som att det finns en stor hotbild mot, mot Jimmy Åkesson och mot mot partiet som sådant. Och det, det, det är vansinnigt faktiskt måste jag säga. Eh, det andra jag tänkte på. Det är att det är en bra talare. Han är, som John Guillaume sa någon gång. En av de absolut skarpaste retorikerna i parlamentet. Eh, och det tycker jag han visar. Han är rörlig, han är närvarande. Han eh, är lagom sådär eh, rolig och lustig. Inte för mycket tramsande. Inga fula påhopp. Inga slag under bältet. Eh, och så. Eh, och sen så... Han hade mycket känsla. Han, han kunde liksom hantera det där. Så att, absolut, så är han. Han, han, är, han är jätteduktig. Ja, han är en duktig talare. Jag kan tycka att han blir lite väl monoton. Eh, sen kan det också vara, jag känner att jag zonade ut lite grann under talet. Vilket kan bero på dels att man har suttit och lyssnat på de här talen nu i flera dagar. Men också att man, just demokraternas politik har ju vi på motgift väldigt bra koll på. Så att eh, även om man har koll på de andra partierna också så blir man, spetsar man ören lite extra. När han talade om eh, att vi ska hjälpa flyktingar på plats istället för att ha invandring och så vidare. Då behövde jag knappt lyssna för jag visste vad han skulle säga. Eh, så det kan ju ha lite med det att göra. Och innan vi går in på talet och det så vill jag ta en annan sak. Jag vet inte om du hörde det eh, för det har varit lite otydligt men jag läste också på Twitter. Men vad... De här så kallade motdemonstranterna Bland annat skrek Ja, nej, det. Då skrek de ju alltså Vad vill vi ha? Och så svarade de andra Massinvandring, när vill vi ha den? Nu, och så vidare Alltså det är väldigt, väldigt talande Visst, de Påstår sig då vad för invandringen Av humana skäl och så vidare Men man ropar alltså Vi vill ha massinvandring Varför? Alltså vad finns det för egenvärde I den här massinvandringen varför vill de ha den? Alltså det, det, det är ideologiskt och jag tycker att det där också blir tydligt. Och där får ju, alltså de, de, de hjälper Jimmy Åkesson. För att Jimmy Åkesson, och nu hoppar jag rakt in i talet, han pratar om sitt besök i Amman i Jordanien. I ett, ett flyktingläger med över hundratusen äh, flyktingar. Han pratar om äh, äh, alltså, i, äh, hur man ska fördela resurserna för att hjälpa människor- så gott som möjligt. Och det intressanta är att han kan påvisa, vilket vi vet, alla som någonsin har studerat detta bara så där lite grann, att den flyktingpolitik som Sverige har, eller invandringspolitik som Sverige har, hjälper ytterst lite få tal människor. Ytterst få människor hjälper så detta. Medan då, som Jimmy Åkesson talar om, en, en politik som eh, hjälper på plats så att säga, någon form av konstgjord damning, Den skulle naturligtvis hjälpa många fler. Och här går de ju i fällan direkt. I och med att de då kategoriskt ropar på massinvandring som, som alla vet inte är bra. Eh, det, det, man gör det lite för enkelt för honom. Och jag menar, Jimmy Åkesson naturligtvis är mycket glad över att ha den där lilla skocken där. Jag vet själv det, eftersom jag också att att det är alltid motiverande att ha motståndare så pass högt nära sig som man kan dra nytta ut av. Jo, absolut. Ehm, och visst, alltså det är bättre att hjälpa på plats och framförallt hjälp till självhjälp, alltså att hjälpa till att underrätta för utbildning och så vidare. Ehm, men frågan är, och det är som Sverigedemokraterna helt bortser ifrån det är ju den inbyggda problematiken i de här områdena. Dels att de är mångetniska, mångkulturella områden där olika religioner eller religiösa inriktningar slåss mot varandra, olika klaner, olika etniska grupper. Den inbyggda mångkulturen som alltså är omöjligt att upprätthålla. Dels har vi också en biologisk aspekt, framförallt när vi pratar om Afrika- där vi inte kan förvänta oss att man kommer bygga en likadan civilisation eller kunna bygga en efter europeiskt mönster eftersom att man inte är europeer helt enkelt. Men det är ju där Sverigedemokraterna skiljer sig från ett. Uh, uttalat etnonationalistiskt parti som svenskarnas parti som vågar ta i tur med de svåra, jobbiga, obekväma och, och, och, och, och tuffa frågorna Jag menar Sverigedemokraterna, vilket då Jimmy Åkesson gör han åker ju räkmacka på en, en, en uppfattning som många svenskar har som har levt och lever i det här samhället han tar aldrig i tur med de sakerna, han pratar aldrig om etnicitet han pratar aldrig om vad som är svenskhet och så vidare um, och det är typiskt Sverigedemokraterna att göra det Uh, och tyvärr så, så er, han, Jag vet han talade mycket om att de är på riktigt, det, det var det han kom till i sluttampen, där, att medan de andra politikerna ljuger, bluffar och, och kommer med sina vallöften så är Sverigedemokraterna på riktigt. Nej, de är inte på riktigt, inte när det kommer till de frågorna som handlar om svensk etnicitet och överlevnad. Då är de inte på riktigt, då är de likadana som alla andra. Uh, och, och ja, det är väldigt tydligt. Mm. Han inledde ju alltså talet uh, med att uh, bete sig som en riktig Hycklare, en usling, en fegis Han började med att tala om svenskarnas parti utan att nämna dem i namn Men att kalla svenskarnas parti för en liten grupp nazister eh, Precis på samma sätt som sjuklöven har talat om han och hans parti och hans ungdomsförbund eh, Fram tills för ja, tio år sedan, åtta år sedan, sex år sedan till och med på precis samma sätt och sen har han mage att vända sig mot Stefan Löfven och säga att han ska sluta kladda rasiststämpel på Sverigedemokraterna när han bara minuten innan har gjort exakt samma sak när han har använt ett så här pekononses begrepp som nazister och stämplat på politiska motståndare för att slippa ta debatten han gör exakt samma sak som man anklagar Löfven för och jag tycker att det är ett inte längre förvånande, men ändå skamligt beteende av Jimmy Åkesson. Ja, visst. Men det är som du säger, det var väntat. Eh, han och, och partiet, så de klart, har blivit en del av etablissemanget. De har fått samma tankebanor och samma tankemönster. De har glömt varifrån de kommer. Eh, på samma sätt som de har glömt många av sina, sina gräsrötter som har lämnat partiet. Man har glömt lojaliteten mot den egna organisationen och mot sin historia, utan det är något man vill ta avstånd ifrån. Jag menar, Jimmy Åkesson vill att att demokraterna innan Jimmy Åkesson blev partiledare och hans, det gäng då som det kallas, blev en maktfaktor. De demokraterna finns inte egentligen. Och det är så han ser på det hela. Och det är som du säger otroligt skrämmande och på något sätt perverst hur man då vänder och vrider på det här så som han gör. Som, som du säger, man tycker han borde ha vetat bättre. Det som var tydligt däremot det var ju att udden riktas direkt mot Socialdemokraterna. Det är där som Jimmy Åkesson tror att han har sin väljarskara. Det är bland, bland missnöjda socialdemokrater och det är därför han då börjar med och egentligen håller på hela talet och just pratar om socialdemokraterna även om naturligtvis också alliansen får sin känja Men det är mot socialdemokraterna, vilket var väntat som udden riktas. Jo, och jag tror att det är framförallt, precis som J.W. också själv tror då, det är där man har sin målgrupp just nu. Och det har man ju sett i undersökningar inom LO och kommunal och byggnads och så vidare, att SD är ett andra eller tredje största partiet i stort sett i alla fackförbund. Så det, där, det har han nog helt rätt i. Som jag sa innan, jag tycker fortfarande att det är så. Vi har kollat mina anteckningar från talet och så jämförde jag med från Hägglunds och från Lövens tidigare. Jag tycker fortfarande att man presenterade väldigt lite- Faktisk politik. Man talade mycket om ingenting. Det är den känslan jag har med mig från talet. För jag skulle kolla här. Okej vilka politiska utspel kan vi egentligen analysera? Och det enda som man gjort. Det gjorde man tidigare under dagen. Och det gällde ju att man vill ta bort det man kallar för straffskatt på pensionärer. Och en liten samhällskunskapsgenomgång här då. Så är det så att när man genomförde jobbskatteavdraget. som man minskade... Skatten på arbete så har inte skatten på pensioner hängt med vilket gör att skatten på pensioner är högre än skatten på lön från arbete. Och det här vill man då ta bort. Och det Jimmy Åkesson har då lanserat hos Sverigedemokraterna för att finansiera det här delvis. Det är då en punktbeskattning på storbankerna. Och man motiverar det med att bankerna fick ju det här räddningspaketet från skattebetalarna under finanskrisen. Och det är dags att betala tillbaka. Eh, helt riktigt. Jag tycker att man kunde gått ännu hårdare mot bankerna eh, och krävt ännu mer eh, pengar tillbaka. För att som vad jag såg så täcker det inte ens en fjärdedel av den här kostnaden. Eh, däremot så tycker jag att det är självklart att pension inte ska beskattas eh, hårdare än lön. Jag tycker nog att pension inte ens ska beskattas. Eh, men det är, det är en helt annan. Det Nej men absolut Så är det ju Och som du säger man borde gått hårdare framåt bankerna naturligtvis Jag menar i den uppräkningen han gjorde Och här skulle vi komma ihåg att Jim Åkesson är väldigt duktig på det här med siffror Och statistik, det är någonting han använder sig mycket av I sitt tal Och det är ju någonting som Som också Sverigedemokraterna är kända för Ska man kunna säga att, att de faktiskt har en mycket klarare syn på detta Men om jag inte minns fel Så, så tog jag upp det faktum att Bara en enda av de här storbankerna Har ju faktiskt tjänat så pass mycket pengar att vi skulle ha täckt hela den här reformen han vill göra höra. Så att absolut gått hårdare åt dem där. Men Daniel, jag håller inte med riktigt. Det finns lite annat här i talet. Kanske inte i det som är sagt exakt, men det som ändå finns där att lyfta fram som jag skulle vilja gå på innan vi pratar om storbanker och, och sånt där. Och det är en sak vi ska konstatera. Det tog alltså Jimmy också nio minuter. Nio minuter utav sitt tal gick åt att försvara sig själv och sitt parti mot rasiststämpel som han då tycker att han oförhoppningsvis har fått på sig. Eh, samma stämpel som han då gärna stämplar på andra naturligtvis som han ser som, som, som hot mot sig själv. Och det tycker jag är viktigt att se fortfarande. Så att där har vi det här att, att man vill vara på riktigt och vill vara en del av etablissemanget. Jag tror inte på... Idén om att sitta och, och försvara sig på det sättet. Och låta så att säga, motståndarna sätta agendan på det sättet. Men, men, men han följer upp det också med att använda EU-valet som en markör. Att de fick två, två platser under EU-valet. Så använde han som en markör för att visa att partiet går bra. Att de har fördubblat sitt röstantal enligt opinionsmätningar och så vidare. Det är intressant och det här jag tror att han tjänar på. Det faktum att han får komma till tals och stå nu i, i direkt sändning. Och han säger saker som jag tror människor, svenskar känner är otroligt skönt att det blir sagt. Bland annat när han tar upp sånt som äh, hedersvåld, könsdympning alltså de begreppen som, som folk annars bara läser om på A pixlat hörs nu sägas till en bredare publik. Jag tror att Människor bara därför känner att ja men här har vi en person som säger vad vi känner, vad vi ser. På samma sätt som man pratar om konfliktlinjerna, att vänster radikaliseras, motpolerna växer, han tar upp FIO-miljöpartiet, han tar upp eh, extremvänster. Där tror jag människor också sitter här med stugan och känner att ja här har vi en som pratar om det här på riktigt. Och i och med att han får eh, utrymme i, i rikstelevisionen så påverkar det här många väldigt mycket. Eh, och slutligen också hur han använder kampanjen eh, på, på ett ganska fyndigt sätt eh, för att visa att partiet påverkar och för att visa att, att partiet har genomslag. Och det är också någonting som deras väljare naturligtvis vill ha och känna att min röst på Sverigedemokraterna är en röst som räknas. Mm. Ja, men det. Jag tror också att han tänkte det här första när han pratade om att eh, det är inte rasism, det är medmänsklighet och, hur ynkligt det än kan verka att sitta och försvara sig i nio minuter innan man faktiskt börjar prata om något verkligt så tror jag också att det där i tanken är tankar som att det går ut i SVT direkt på bästa sändningstid. Så jag tror att det är väldigt, väldigt många människor, för jag menar, rasist är idag något av det värsta du kan bli kallad i Sverige, anser många. Och det är väl bara snäppet under pedofil i vissa människors världsbeskrivning. Och att han då säger de här självklara sakerna att det här är inte rasism. Jag tror att många sitter hemma då att nej, jag vill inte ha fullt med invandrare i min ort. Men jag är inte rasist, det ska inte någon komma och kalla mig. Så jag tror att han, han har ju helt klart anpassat efter målgruppen som man ska göra. Och jag tror att det är även i tanken med det första, mer än att liksom skydda sig själv- så handlar det om att få den här igenkänningseffekten hos, eh, hos lyssnarna. Ja, speciellt när han använder begrepp som han, han talar om hur den här politiken som idag förs ju den sliter isär Sverige. Jag menar det är ett begrepp som, som man som nationalist naturligtvis känner för och ser själv. Jag ser också hur Sverige slits isär av den förda politiken. Och jag tror att många med mig ute i stugorna känner det. När de här orden äntligen yppas i statstelevisionen, äntligen har det här utrymmet, då känner man att det är någonting som är på riktigt. Vilket då Jimmy Åkesson hela tiden pratar om att de är. Problemet blir ju bara att de inte är. På och det är roligt när han, när han använder eh, Bagdad Bob som en synonym på Erik men jag tycker att han själv är en lika stor Bagdad Bob eh, vad det gäller att, att eh, ljuga och eh, föra med osanning, helt enkelt. Ja och sen när han pratar om invandrings- och assimilationspolitiken, så eh, jag tycker att man missar att eh, tänka ett steg längre för han... Säger då att vi ska vara öppna för människor som vill komma till Sverige. Men det ska vara krav på egen försörjning och krav på anpassning. Och det är ju absolut någonting som kan fungera på kort sikt. Men vad man gör... Det spelar ingen roll om människorna som kommer hit har egen försörjning och så att säga, anpassar sig till den mån det är möjligt. Vad man gör är att man bygger in framtida konflikter. Det spelar ingen roll hur mycket... Man har anpassat sig. Är man tillräckligt många som delar etnisk bakgrund eh, så kommer det bygga in konflikter. Så enkelt är det. Och det är det vi ser. Alltså kollar vi Mellanöstern och många av de nu så är det... Alltså det är olikheterna som har... Eh, som har byggt in de här konflikten att det är multietniskt, och det är mångkulturellt. Och även om människor anpassar sig till en början så har man bara egentligen skjutit problematiken framåt Så samt sig. som det är sagt. Och det är här det farliga med Sverigedemokraterna blir tydliggjort. Och man märker det tydligt när Jim Åkesson pratar. För han pratar om integration. Eh, och att det är en, en huvudpunkt för honom. Att... Vi är inte nog med att vi ska ha då en invandring av vem som helst som vill komma så länge de kan sköta sig helt enkelt, bete sig som folk, utan de ska också integreras. Och har man en etnonationalistisk syn på detta, inte en kulturnationalistisk, utan en etnonationalistisk, det faktiskt etnicitet eller ras, som man sa fram till 1945 ja, 1950 60 i Sverige, då, då ser man att det finns en fara här, en stor fara. Och det är som du säger, Dan, där att, att äh, även om du äh, om en tar in en, en axoliten del så finns det då ett, ett, ett problem som du bygger in i samhället. Speciellt om du då ska arbeta för någon form av integration. Det är ju integration vi inte vill ha, naturligtvis. Vi vill ha segregation äh, för att sen kunna göra en, en, en återvandring av de som har kommit hit. Och det var ju någonting som Sverigedemokraterna förr i världen pratade om. Men sen länge har du då lagt på skräpkorgen. Men, återigen många utav SDs kärnväljare många utav deras väljare överlag och även de som då lockas till SD från bland annat Socialdemokraterna de blir ju bekväma som du sa Dan de blir bekväma av det här budskapet för de kan känna sig sådär goda som de vill vara och fortfarande rösta på socialdemokraterna för socialdemokraterna är ju ändå goda på något sätt mm. Jo och jag menar fortsätter man tänka på det här då för det som Åkesson sen kom till var ju när han körde den här vi är på riktigt harangen. Då sa han ju också att vi älskar Sverige på riktigt. Och man måste börja fråga så här vad man menar då. Jag skrev en artikel på motgiften nu för en, två veckor sedan. Som heter den svenska nationalstaten är död. Där jag menar att den svenska staten är ingen nationalstat. Eftersom att den inte är en stat för den svenska nationen. I det att nationen är också folket. Och då måste man fråga så här vad menar. Jimmy Åkesson när säger att han älskar Sverige. Vad är Sverige i Jimmy Åkessons värld? Om vem som helst ska få komma hit så länge den personen anpassar sig. I sådana fall eh, så är Sverige i Jimmy Åkessons värld dels en plats på jorden. Och sen något knipp, eh, kult, alltså värderingar och eh, kulturella uttryck. Eh, som vi ju vet inte är ständiga. Det, visst det finns en röd tråd i till exempel europeiska värderingar de senaste tusen åren men det är klart att det har förändrats Så jag menar vi har Sverigedemokraterna som idag är förespråkare som alltså, börjar närma sig i alla fall att, att vilja vara för homäktenskap vi vet att Paula Biler är det man kallar sig Sveriges HBT-vänligaste parti och många av de här idéerna som inte alls var svenska för bara några decennier sedan men som idag då kan an så de idag anser är ett krav på att det är värderingar man ska dela för att kunna bli en del av Sverige. Då är frågan, vad är Sverige? Om Sverige inte är det som svenskarna, alltså svenskarna som etnisk grupp, eh, skapar eh, och upprätthåller. Vad är då Sverige? Är det bara någon form av diffusa liberala värderingar och en plats på jorden? Ja, det är det ju. Alltså, jag tror att man kan se det så här. Socialdemokratin stal väldigt mycket av sitt program från de tyska nationalsocialisterna och från den svenska geopolitiken och statsvetaren Rudolf Kjellén. På samma sätt... eller Man gjorde det och sen så tog man det och gjorde det någonting nytt utav. Man gjorde det till något som jag då väljer att kalla för statsnationalism istället för nationell socialism eller folknationalism eller vad du vill. Man gjorde det till statsnationalism. På samma sätt så har... Jimmy Åkesson stulit delar från Socialdemokraternas gamla folkhem och gjort det till sin form av Sverigedemokratisk statsnationalism Jag ser på Jimmy Åkesson i en framtid låt oss säga att han får ett större inflytande eller att säga att, säga att Sverigedemokraterna skulle bli något form av regeringsparti så ser jag på honom precis som jag ser på som, som jag ser på den amerikanska, det amerikanska etanbligsemanget eller till exempel i Ryssland jag ser ett statsnationalistiskt en, en statsnationalism växer fram, där, där du har då en stark stat med, med vissa grundläggande värderingar, kultur, eh, konservativa inslag, men som i allt väsentligt inte bryr sig om etnicitet. Men att samlingen sker runt eh, det, partiet eller statsbildningen eller någonting mer abstrakt. Ja, och ett antal symboler, en flagga, en nationalsång, eh, något landskapsdjur och Jimmy Åkesson ungefär. Precis, precis. Ja. Eh, han avslutade också talet med att eh, säga, precis som vi har konstaterat i vår podcast, veckans motgift flera gånger, att den här valrörelsen nog kan bli en smutsigaste någonsin. Han var övertygad om att vi kommer få se ännu värre saker från våldsvänstern här under den kommande tiden, att det kommer bli... Och han riktade sig till de andra partiledarna. Och då menar han såklart de andra partiledarna i riksdagen. För att nu när SD är i riksdagen, då är det helt okej okay att hålla på med det här att bara prata med de andra i riksdagen. Det är ett sidospår. Men jag såg i om det var, jag vet inte, Aftenbladet 4.000 webbtv. Där de frågade om Sverigedemokraterna skulle kunna tänka sig att debattera med svenskarnas parti. Och då snyste han lite till sådär och så sa han Jag debatterar ju normalt med partiledare i riksdagen. De sitter i riksdagen. Det är sånt jag håller på med. Precis som hans motståndare behandlade honom innan han satt i riksdagen. Och som han gnällde något övergänligt om då. Eh, men nu gör han på exakt samma sätt själv. Jag... Det, det växer ett sånt förrakt inom mig över att man är en sån kappvändare, en sån hycklare som direkt när man får chansen bara sviker gamla ideal, glömmer hela sin historia och beter sig som den för detta mobbaren. Jag tycker att det, det är synd. Men tillbaka till, till västerextremisterna så eh, riktar han sig då till partiledarna och eh, speciellt då Jonas Sjöstedt och Gudrun Sjöman och ansåg att även de borde kräva att inte deras medlemmar ska störa andras, andras möten och så vidare. Men han ska nog inte hålla andan efter något svar där va? Nej, det ska han nog inte göra för att de, det där inbyggt i vänsterideologin naturligtvis alltid varit och det är någonting man måste inse. Sen tror jag inte att den här passiviteten, inte ens som taktik, är i längden försvarbar. Men att den fungerar så länge du har ett system som är berätt Eh, hjälpa dig. Och Jimmy Åkesson har det. Han har sina sex livvakter. Eh, och det blir en ökad eh, intolerans vad det gäller brott som sker, politiska brott som sker mot Sverigedemokrater. Och ju mer de blir en del av det polissemanget, desto mer kommer den intoleransen naturligtvis att öka. Men... Eh, som vi vet så bör ett parti som, som åsyftar att, att ska, skapa en verklig förändring en, en politisk kraft som på allvar utmanar etablissemanget bör också ha förmågan att försvara sig själv för att det kommer inte systemet göra. Systemet har en helt annan agenda och det är att försvara sig själv med de medel de tycker kan behövas. Eh, så att det, det, är ju, det är ju den krassa verkligheten. Sverigedemokraterna har ju det genom att blöda sig till makten, det vill säga det deras eget blod. Och det får stå för dem. Ja, precis. Och jag tycker man kan skilja på två saker där. Jag tycker att det är bra att peka på hur fördjuger systemet är som påstår sig vara för yttrandefrihet och mötsfrihet och så vidare. Och, och säga att det här stämmer ju inte, kolla hur det ser ut och så vidare. Men man ska alltid bygga sitt eget försvar och vara beredd att försvara sig själv. Eh, men det går att göra båda sakerna. Det problemet med Sverigedemokraterna är att man idag pekar på problemet i systemet men ändå hoppas att systemet ska försvara. försvar. Mm, visst, visst är det så. Men eh, ja, som sagt, hittills tycker jag att, att hans tal i, i Almedalen var det bästa av de vi har hört från de, de etablerade partiledarna. Uh, vi får se hur det går för de andra För jag, jag vill inte bara ge en, en analys av innehållet Och inte bara en analys utifrån de uh, nationalistiska brillor som vi har på oss Utan jag vill också försöka ge den här andra mer analysen Eller tankarna kring, kring det hela lite mer objektivt om vi säger så Så att därför så kan jag säga att hans tal var det bästa hittills Det är möjligtvis att, att Jonas Sjöstedt kommer att vara bättre Men det kommer jag i alla fall säga Men det får vi se när det är dags för honom men jag tycker det är viktigt att vi inte bara faller in i det spåret Att vi bara tjatar på om våra saker Utan vi måste också kunna bredda oss lite grann Det tycker jag vi har gjort ganska bra mm, Jag håller med Och för er som, som inte har sett det Så finns det ju Den här typen av analyser har vi gjort Av alla partier och är det hittills Tre stycken som vi har analyserat Vi kommer att göra resten av dem också Vill du se fler så gå in på motgift.nu Snedsträck Så finns allting samlat där men Magnus, jag måste ju fråga nu när du har hört Jimmy Åkessons i Almedalen. Kommer du rösta på Sverigedemokraterna den 14 september? Nej. Okej. Okay. Jag var lite orolig där. Jag vet inte vad som har hänt. Tack så mycket för att ni har lyssnat på vår analys. Och glöm inte besöka besöka motgifts.nu för din dagliga dos.